Book 2 74 7 4 7 4ขอร้องให้ทำไรบางอย่าง um etwas bitten um etwas bitten คุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ Können Sie mir die Haare schneiden? Können Sie mir die Haare schneiden? Ja, h e Sandgirn b e i n a r krab. Nicht zu kurz bitte. Nicht zu kurz bitte. Zan ignit nakrab. Etwas kürzer bitte. Etwas kürzer bitte. Chui lang ruhei dai mai krab. Können Sie die Bilder entwickeln? r o b i e ne C D krab. Die Fotos sind auf der C D. Die Fotos sind auf der C D. Robio ne Glonkrab. Die Fotos sind in der Kamera. Die Fotos sind in der Kamera. Chui zom narga hai dai mai krab. Können Sie die Uhr reparieren? Können Sie die Uhr reparieren? g r a t u l i e Das Glas ist kaputt. Das Glas ist kaputt. Batterie mon. Die Batterie ist leer. Die Batterie ist leer. Können Sie das Hemd bügeln? ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับ r i e r e n können sie die schuhe ได้ไหมครับขอต่อบ uh ุหรี่หน่อยได้ไหมครับ Können Sie mir Feuer geben? Können Sie mir Feuer geben? k u n e i e ein f r z e haben Sie Streichhölzer oder e i n Feuerzeug? haben Sie Streichhölzer oder einen Feuerzeug? k u n haben Sie s c h e n b e c h e r e i a c h b h z e a b e n Sie einen Aschenbecher? e r e haben Sie einen Aschenbecher? k u n Feuerzeug haben Sie einen Aschenbecher? haben Sie einen Aschenbecher? Rauchen Sie Zigarren? Rauchen Sie Zigarren? k u n s du buri makrab. Rauchen Sie Zigaretten? Rauchen Sie Zigaretten? Kunso pipe makrab. Rauchen Sie Pfeife? Rauchen Sie Pfeife?